Лишилися після гайд вимерлих у 1933 році Голодному році Він пам'ятає, яке тоді стояло Холодне, дощове літо І весь двір поріз бур'янами Під саму стріху Хату їм продав колгосп Бо в діда Терешка Підростав ще один син, Гарасим А перед війною, як дядько Гарасим оженився І дід перейшов до них Не вжився з молодшим Не знати, хто там був винен чи сам дядько Гарасим, чи дядина, але дід сказав тоді, хай воно все їм западеться, ноги моєї не буде більше там на порозі. І справді, ні разу дід навіть близько до двору молодшого сина не підходив. Брати на людях жили наче й мирно, і балакали, й жартували, але теж не ходили один до одного, ні в гості, ні так просто. Мати лаяла дядину Оксану, а батько на те одмовляв не зле, але з якимсь презирством. обоє-рябоє. А тепер гори на якийсь час примирили їх із дядиною. Хоч вона й славила по селу, як їй важко одні з дітьми, а тут ще й старий на її слабі руки, якого й обпери і нагодуй. А дід же такий ще був, що й за двором мав хазяйське око, і свій та дядини городи обробляв. Надійшов горжій у легкій куфайчині зі своєю сокирою. «Я так метикую. «До зими знову, Микола, будемо сусідами. Якщо ви не проти?» «А хто ж проти добрих людей?» – засміявся Горжій. «Правда твоя, Дем'яне Васильовичу сказав дід і нарешті розкурив люльку». Дуба пиляли Микола і Горжій, а дід потихенько обцюкував сокирую гілля з берестків. Дядина гукнула їх обідати, вона була звеселіла, аж рум'яна від збудження – «Оце ж поки ще тато ворушкіші, то й хай Микола будується, а то ж як воно без своєї хати?» – сокотіла вона. «Е, Микола, молодцюватий хлопець, губасом горжий, як і мій друг Платон був. Ідемо ми позавчора з Миколою з Ворочківка, а він і каже – поставлю хату і діда заберу до себе». «А що ж тут дивного?» – промовила дядина. «Рідня ж». «Е, не кажіть, вів своєї горжі, не кожен так зробить». «Та чого ж? Я ось, приміром, ніяка не рідня татові, а дала ж їм притулок». У дідусевій хаті ледь не вирвалось у Миколи, але він змовчав, тільки важко покрутив головою. «У горі треба виручати одне одного», – сказав Горжій. «Ой, правду ви кажете, Дем'яни Васильовичі, як кожі правду, – уже аж співала дядина. Оце ж і на вас надія, як на Бога. Може таки поможете хлопцеві». «Поможу, неодмінно». Коли вийшли допилювати дуба, горжі засміявся. «Ох, і добра штука твоя, дядина Миколу! Швидше врізай поле від неї, моя тобі щира порада». Дуб не піддавався довго, і падав він важко, зі стогоном, вибившись під себе сніг до самої землі. «А тепер до ясенів?» – спитав Горжій – азартно мружачись на їхні струнки стовбори. Щось недобре проти горжія ворухнулося у Миколиному серці. «Ходімте!» – зітхнув і гукнув. «Дідусю, ми стаємо до ясенів!» Дід Терешко оглянувсь от берестка, витер спітніле чоло, сказав ураз захриплим голосом «Вставайте!» На дорозі показався якийсь невисокий чоловік у синьому галіфе, Армійський, куфайці і Шапці в Ушанці. «Наш голова», – сказав Горжій. «Петро Сагайдачний», – спитав з легкою іронією Микола. «Ти чого?» – ревниво буркнув Горжій. «Ти на зріс не дуже зважай. Ти дивись, що за чоловік?» Сагайдачний уже був минув Терешківське дворище, потім вернувся, пішов протоптаною стежкою до них. Микола поклав пилку на поверженого дуба дивився, як підходить голова Здрастуйте, привітався той високим співучим голосом Чим остаточно вбив надію знайти в ньому хоч яку-небудь схожість із славнозвісним однофамільцем Обличчя всагайдачного було смагляве і хворобливо бліде Від чого він виглядав старшим за свої роки «Що це ви, діду терешку, надумали?» – звернувся голова зовсім по-сільському, по-тутешньому. «Чи не хату ставити?» «Та це не я, ось онук, Миколка». «А, солдат!» – потиснув сагайдачний руку Миколі несподівано міцно.